Mina damer och herrar, jag ger er Jimmy Åkesson! Oj då. Vad många ni är. Det är. fantastiskt härligt. Fantastiskt kul att se så mycket människor här på Långholmen idag, vilket fantastiskt väder vi har va? Det är som gjort för att dra igång en valkampanj. Vi har ju varit här tidigare, för ett år sedan. Då höll vi partiets första vård här på Långholmen. När vi nu samlas här för andra gången så kan vi konstatera att det här har blivit en tradition. En väldigt trevlig tradition. Dessutom så är den idag lite grönare, lite vårigare jämfört med hur det var förra året. Det är något speciellt när våren är i antagande. det blir lite ljusare, det blir lite varmare, allting blir lite grönare. Och i år är det förstås extra speciellt, eftersom det är valår, det är till och med supervalår. Jag tror väl inte att jag är den enda i det här sällskapet som har längtat extra mycket efter just den här våren. Och allt det är spännande som vi har framför oss nu under de kommande månaderna. Ni som var här förra året, ni minns kanske att jag då inledde mitt tal med att skoja lite grann om Långholmens koppling till svensk försvarspolitik och den ryska flygaktivitet som då nyligen hade förekommit kring våra gränser. Det var ganska skojigt då, men jag vet inte, det känns inte riktigt lika komiskt nu ett år senare att skoja om rysk flygaktivitet. Det som eh, sker i Ukraina är en obehaglig påminnelse om vårt geopolitiska läge. En eh, obehaglig påminnelse om att vår trygghet, vår säkerhet inte är några självklarheter. Nu ska man givetvis inte överdriva hotbilder. Det är förmodligen en överdrift att överhuvudtaget tala om något omedelbart militärt hot- mot Sverige i det här läget. Något sånt ser vi inte i nuläget. Men det är ju inte nulägesanalysen som är intressant i det här sammanhanget. Det är inte nulägesanalysen som ska ligga till grund för vår försvars- och säkerhetspolitik. Utan det är ju hur man bedömer att det kan se ut senare i framtiden. Det är den analysen som ska ligga till grund för vår försvars- och säkerhetspolitik. Under ett par decennier nu så har försvarspolitiken fungerat som något av en budgetregulator för både röda och för blåa regeringar. Försvaret har fått anstå. Försvaret har till och med slaktats. Det har ändå inte funnits något aktuellt hot. De senaste månaderna efter händelserna i Ukraina så har försvarspolitiken istället blivit ett populistiskt slagträ så sent som här om dagen, som meddelade till exempel försvarsministern att man nu tänker utrusta jas med Det är nu ett sådant försvarsvänligt utspel som har blivit vanligt på senare tid Och det, det är väl bra. Men samtidigt så är det svårt att ta den sortens förslag på allvar när de kommer till synes spontant under galgen är det sannolikt inte förslag som är på riktigt. Partivänner, Sverigevänner, det krävs mer än populism för att återskapa en försvarsförmåga värd namnet. Det krävs långsiktighet, det krävs resurser och det krävs inte minst en genuin vilja att försvara landet. Partivänner, vi tänker långsiktigt, vi skjuter till stora resurser och kärleken till Sverige, respekten för vad tidigare generationer svenska har gett oss ger oss en stark och genuin vilja att försvara vårt land. Ni har säkert hört talas om att jag har befunnit mig på turné nu under vårvintern trots att vi nu är inne på den 19 månaden i rad som Sveriges tredje största parti med ett litet undantag från förra månaden då vi hade samma genomsnitt som Miljöpartiet. Men trots att vi är Sveriges tredje största parti så växer protesterna mot oss. De folkliga protesterna. Åtminstone om man ska tro etablissemanget så pågår just nu en djupgående folklig resning mot vårt parti och mot vår politik över hela landet från Umeå i norr till Malmö i söder eller ja det var visst bara de två städerna där det förekom protester. Och det här med folkliga protester kan man också ifrågasätta vill jag hävda. Vi vet att det finns de som inte håller med oss. Vi vet till och med att den skaran är ganska stor. Och vi accepterar det. Det är helt naturligt att människor har olika åsikter, det är också meningen med det system som vi har. Vi vet också att polariseringen är påtaglig och det beror på att vi utmanar Kanske inte i första hand om skattesatser eller antalet pappamånader. Det är också viktiga frågor, men de ger inte hela den stora bilden. Utan vi, vi utmanar på riktigt. Och det får till följd att vi också väcker känslor, uppenbarligen starka känslor hos en del av dem som inte tycker som vi. Men det är inte så, partivänner, att människor i största allmänhet nu går man i huset för att protestera mot att jag vill lära mig mer om tillståndet i den svenska välfärden genom att besöka en rad olika verksamheter och arbetsplatser. Det lilla som jag själv har sett av de här protesterna har inte skilt sig märkbart från hur det har sett ut vid tidigare protester inför tidigare val. Det har varit till synes samma utspökade vänsterextremister som brukar dyka upp när... De brukar dyka upp för att störa när vi visar oss någonstans. Och att bara störa i största allmänhet är de ganska bra på. Och de protester som har förekommit på ett antal arbetsplatser: de har skett på initiativ av organiserat vänsterfolk eller. Politiker i facklig förklädnad. Jag vågar påstå partivänna på att det inte finns någon folklighet alls i dessa protester. Tvärtom, jag ser dem som ett tydligt tecken på att vi har växt. På att vi fortsätter växa. Och att det besvärar de falska profeterna i den genomfalska, svekfulla så kallade arbetarrörelsen. De verkar så smart ha börjat inse att det finns många som tycker att vi är ett bättre arbetarparti än deras gamla. Och därför så ser vi nu hur de här charlatanerna i desperata försök försöker bromsa vår framfart. De är faktiskt så desperata att eh, självaste LO har tagit fram en 15 sidor lång rapport om varför vårt parti är dåligt, bara i största allmänhet. Eh, läs gärna den. Alltså, Visst, den eh, bygger på märkliga ofullständiga analyser. Den eh, är väl framförallt ett samelsurium av allehanda lösryckta citat och halvsanningar. Men den säger ändå ganska mycket. Den här eh, rapporten säger ganska mycket om vår tids stora politiska strid. Den säger till exempel att den falska arbetarrörelsen med LO i spetsen- faktiskt sätter sånt som klassanalys, klasskamp- och den internationella socialismen före svenska löntagares intressen. De skriver bland annat vi hävdar arbetarklassens intressen- mot andra klasser, men också mot samhället. Vi hävdar arbetarklassens intressen mot andra klasser- men också mot samhället. Samtidigt som de i skarpa ordalag kritiserar vår strävan efter nationell samhörighet, efter klasssamverkan. Det här understryker ytterligare att just det här är vår tids stora strid. Vi värnar löntagarnas intresse. Vi värnar om den svenska modellen. Vi värnar om parternas positioner och roller på arbetsmarknaden. Men det betyder inte partivänner att vi värnar om enskilda fackpampars maktpositioner. Det betyder inte att vi värnar om deras förlegade splittrande syn på samhället. Om detta partivänner tar vi gärna strid med den falska arbetarrörelsen. väl, oavsett vad man nu tror och tycker om de här arbetsplatsprotesterna så kan jag ändå inte låta bli att tycka att det är lite märkligt. Ett lite märkligt agerande. Att protestera mot politiker som visar intresse för den arbetsplats man jobbar på. Mer naturligt vore kanske att, precis som har varit fallet vid de allra flesta tillfällen, ta chansen och försöka påverka. För det är precis vad det är. Det är en chans. Det är en chans att visa upp en arbetsplats som man förhoppningsvis är stolt över. Det är också en chans att berätta om sina bekymmer, att berätta om sina behov. En chans att påverka oss som bestämmer. Så hade i alla fall jag resonerat om jag hade suttit här på andra sidan av bordet. Och så har alltså också de allra flesta som jag har träffat resonerat. action på gång. Jag har haft under den här turnén massor av oerhört givande samtal och diskussioner med människor, med vård och omsorgspersonal, med poliser och brandmän, med småföretagare, med industriarbetare, med försvarsanställda, med brukare i vård och omsorg. Med kommunchefer, förvaltningschefer, med rektorer, med lärare, elever, studenter. Jag har träffat massor av människor och många har beskrivit sånt som är väldigt bra med vårt land. Jag sa i mitt tal till valkonferensen för några veckor sedan att det finns väldigt mycket som är bra i vårt land. Men jag sa också att det finns problem, att det finns stora problem. Och om de problemen har man också berättat för mig. När jag har besökt verksamheter och arbetsplatser runt om i landet. Det finns oerhörda behov, inte minst i välfärden. Det är väldigt påtagligt vill jag säga att den borgerliga regeringen under sina åtta år i makten har misslyckats kapitalt på område efter område. En partikollega sa nyligen i något sammanhang att regeringen Reinfeldt är den sämsta regeringen som Sverige har haft någonsin. Det är mycket som tyder på att det faktiskt är så. Man har fullständigt misslyckats med jobben, man har fullständigt misslyckats med integrationen, man har fullständigt misslyckats med skolresultaten, man har fullständigt misslyckats med vården, man har fullständigt misslyckats med äldreomsorgen, man har fullständigt misslyckats med försvaret, man har fullständigt misslyckats med att bekämpa brottsligheten. Partivänner, regeringen i Reinfeldt är den sämsta regering det här landet någonsin har haft. Så det är kanske inte så konstigt att många väljare nu i frustration och besvikelse över de svikna lufterna och de uteblivna resultaten ser sig om efter ett nytt alternativ och att många instinktivt söker sig till vad man fått höra är regeringens motpart. Det är också ganska naturligt att många längtansfullt blickar tillbaka mot sammanhållningen tryggheten framtidstron som fanns under folkhemsåren nu när samhället har blivit allt kallare trasar sönder allt mer det är fullkomligt logiskt vad som inte är naturligt och logiskt det är att så många söker sin tillflykt hos socialdemokratin i hopp om att de ska vara något slags förvaltare av den gamla trygghets- och sammanhållningstanken, i hopp om att de ska stå för något väsentligt annorlunda än den borgerliga regeringen och kan erbjuda tillfredsställande svar på samtidens olösta frågor. Det är inte naturligt och logiskt. Det är ett resultat av falsk marknadsföring. Dagens socialdemokrater är inte förvaltare av Per-Albin Hanssons folkhemsvision. Man har totalt övergett den gamla socialdemokratins insikt om att gemensamheten och samkänslan är grunden för det goda hemmet. Istället försöker man nu bygga ett samhälle på splittring och på olikheter. Dagens socialdemokrati står inte heller upp för den gamla visionen om ett samhälle utan kälgrisar och utan styrbarn. Istället vill man, kanske mer än någon annan, införa lagstadgade skillnader mellan medborgare baserat på könstillhörighet och etnisk tillhörighet. När Fredrik Reinfeldt gång på gång den senaste tiden har betonat de stora likheterna mellan honom och Stefan Löfvens socialdemokrater så handlar det naturligtvis till stor del om valt strategi så kallad triangulering. Men om det inte hade föreläget väldigt stora faktiska likheter mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i de stora framtidsfrågorna, så hade han aldrig kunnat välja en sån strategi. Det var knappast någon slump att Socialdemokraterna och Moderaterna nyligen nästan samtidigt lanserade varsin pompös men totalt innehållslös kampanj med exakt samma namn under den inte särskilt slagkraftiga parollen Alla behövs. Bara ett bindestreck skiljer adresserna till de båda partiernas sidor åt. Att eh, både Reinfeldt och Löfven dök upp på de senaste partiledardebatten bärandes var sin lila slips var både symboliskt och tragikomiskt. Det som av <skratt> Det som av medierna framställs om den här stora striden i svensk politik är faktiskt i stora stycken inget annat än en ankdamsskebel Inom samma somma rödblå lila etablissemang. Att Stefan Löfven fick ägna stor del av sin talartid i samma debatt åt att värja sig mot statsministerns återkommande omfamningar och deklarationer om hur lika och överens Moderaterna och Socialdemokraterna var. Det var ingen tillfällighet. Jag kan garantera att jag aldrig haft det problemet med mina debatter, Fredrik Reinfeldt. Eh. Och faktum är att det borde ingen ledare av en verklig kraftfull opposition ha problem med. Då är någonting allvarligt fel. Någonting är allvarligt fel. I en lång rad frågor där socialdemokraterna försöker ge sken av att det föreligger stora skillnader mellan dem och regeringen så handlar det i realiteten bara om överdrifter, falsk marknadsföring eller ren bluff. I kölvattnet av Ukraina-krisen och har Socialdemokraterna riktat hård kritik mot regeringen och ifrågasatt nedbantningen av det svenska försvaret. Men sanningen är att Socialdemokraterna har varit helt överens med regeringen i varje avgörande steg på vägen i slakten av det svenska försvaret. Och man har inte avsatt mer resurser i sin budget än vad regeringen har gjort i sin. Lövens kompisar i Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill till och med ha ytterligare nedskärningar på försvarsområdet. Socialdemokraterna säger sig vara ett parti för Sveriges arbetare. I realiteten sviker man Sveriges arbetare på flera sätt. Genom sitt stöd för EU-medlemskapet och EUs nya grundlag Lissabonfördraget så har man gett den framväxande monsterstaten makt över den svenska arbetsmarknadslagstiftningen. När man nu går till hårda attack mot den här lavaldomen, så glömmer man behändigt nog att man själv har varit med om att ge unionen rätten att utfärda den typen av direktiv som ligger till grund för den här lagstiftningen. När det gäller den extrema utbudspolitiken i form av massinvandring som bidrar till att tränga undan svaga grupper på arbetsmarknaden och de så här så kallade instegsjobben –och andra åtgärder som diskriminerar arbetare med svensk bakgrund– –så har man också helhjärtat ställt sig bakom regeringen. När det gäller kritiken mot det djupt oansvariga regelverket för arbetskraftsinvandring– –som har skapat lönedumpning, slavliknande förhållanden på svenska arbetsmarknad– –trängt undan svenska löntagare, konkurrerat ut ansvarsfulla, skötsamma företagare– så socialdemokratin varit ömsom tyst ömsom sänt ut dubbla signaler. Senast här om veckan så kom det nya signaler från Stefan Löfven kopplat till den här frågan. Sannolikt men den här fångar förhoppningen om att kunna blidka extremisterna i Miljöpartiet som man fortfarande inte har förklarat hur man ska kunna samarbeta med när det gäller arbetskraftsinvandring. Vid sidan av det här så ämnar socialdemokraterna bedriva en direkt kontraproduktiv näringspolitik som riskerar att beröva mängder av svenska arbetare deras levebröd. Förutom de här välkända rödgröna skattesmällarna på många många miljarder mot svenska företag, i synnerhet på landsbygden, så riskerar Socialdemokraternas kärnkraftsfientliga hållning att bli ett droppslag mot den svenska basindustrin Partivänner, Socialdemokraterna är inte ett parti för Sveriges arbetare. Socialdemokraterna säger sig vara ett parti för Sveriges arbetslösa och har med All rätt förvisso riktat hård kritik mot regeringens försämringar av a Men när det har kommit till att faktiskt göra någonting annat än att prata så har Socialdemokraterna visat sig vara helt passiva på flera sätt svikit de som är arbetslösa. Med syftet att redan under innevarande mandatperiod få till en förbättring för landets arbetslösa så har vi vid upprepade tillfällen bjudit in socialdemokraterna till diskussioner om en så kallad samsynsbudget. Många frågor kommer vi och socialdemokraterna aldrig att komma överens om. Så är det. Men det finns trots det ett antal besparingar och ett antal satsningar där vi ligger ganska nära varandra. Socialdemokraterna har dock vägrat att ens löst diskutera de här sakerna. Man har valt Beröringskräck och markeringar om förbehållslöst stöd för massinvandringspolitiken framför förbättringar för landets arbetslösa. När riksdagen i början av mandatperioden behandlade frågan om höjt tak i A-kassan så röstade man ner sina egna förslag. Sannolikt för att man inte ville få igenom de här förslagen med vår hjälp. Det kan man också kalla för ansvarsfullt agerande såklart. När det gäller regeringens försämringar av regelverket för de deltidsarbetslösa inom A-kassan så har Socialdemokraterna även här haft ett väldigt högt tonläge i debatten. Och mot bakgrund av det så borde man rimligen kunna dra slutsatsen att man vill riva upp den nuvarande ordningen och utta utöka antalet dagar för deltidsarbetslösa. Men i realiteten avsatte Socialdemokraterna inte en enda krona i sin senaste budget för det här ändamålet. Och när riksdagen senast behandlade den här frågan för någon månad sedan bara så röstade man ner ett förslag om att snabbt tvinga regeringen att införa förbättringar. Partivänner, Socialdemokraterna är inte ett parti för Sveriges arbetslösa. Socialdemokraterna säger sig vara ett parti för Sveriges kvinnor. Men man har svikit just Sveriges kvinnor i flera av de viktigaste jämställdhetsfrågorna. När det gäller de undermåliga villkoren inom kvinnodominerade sektorer och löneskillnader mellan män och kvinnor så har Socialdemokraterna i tre, tre val, valrörelser på varandra lovat att åtgärda detta genom att införa rätt till heltid i offentlig sektor. Trots de här löfterna så har man inte avsatt en enda krona i sin budget för att förverkliga det. När riksdagen senast behandlade den här frågan röstade man tillsammans med regeringen ner ett förslag från oss om just detta. Och endast i en bråkdel av de kommuner där socialdemokraterna styr så har man infört rätt till heltid. När det gäller kampen mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket så har socialdemokraterna förvisso kommit en bit sen, Mona Sahlin helt förnekade dess existens för ett antal år sedan. Men man sviker fortfarande de utsatta flickorna och kvinnorna genom att på olika sätt ge sitt stöd till de krafter och till de strukturer som stärker och upprätthåller hederstänkandet. Man stödjer heltäckande slöjor, man stödjer könssegregerad simundervisning och så vidare. Man stödde regeringens beslut om att inte dra in stöd till någon av de moskéer som avslöjades med att uppmuntra till månggifte och Försvara våld och sexuella övergrepp inom äktenskapet. Man stödjer den nuvarande diskrimineringslagstiftningen som innebär att en man som vägrar ta kvinnor i hand i arbetslivet och avskedas för det ska ha rätt till skadestånd. Man har bland annat genom sin religiösa systerorganisation Tro och Solidaritet legerat sig med flera av Sveriges ledande islamister. När det gäller den viktiga kampen mot kvinnosjukdomar så röstade Socialdemokraterna i riksdagen ner sin egen motion om att ge fler kvinnor rätt i mammografi. Enbart för att man inte vill ha igenom det förslaget med vårt stöd. Partivänner, Socialdemokraterna är inte ett parti för Sveriges kvinnor. Socialdemokraterna säger sig vara ett parti för de svagaste och mest utsatta i samhället, men har trots det stöttat regeringen i införandet av det här skamliga regelverket som gör att en stor del av de utsatta barn som drabbats av vanvård och övergrepp i samhällets regi inte får den ersättning de har rätt till. Vi har. Som enda parti valt att tydligt stå upp för de här människorna. Partivänner, Socialdemokraterna är inte ett parti för de svagaste och mest utsatta i samhället. Det är inte längre ett parti för samhällets styrvbarn, utan numera snarare ett parti för sig själva. För fackpampar och för politiker i hela Sverige, för kälgrisar och för nickedockor. Det är vad dagens socialdemokratiska parti är. Här om dagen så tog jag mig en titt på den gällande marknadsföringslagen. I den står följande och nu citerar jag. Marknadsföringen är otillåten om den är vilseledande, inte följer god marknadsföringsed och om den dessutom bedöms ha negativ påverkan på din förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut. Med vilseledande marknadsföring menas att den innehåller oklar eller oriktig information eller att näringsidkaren har utelämnat väsentlig information. Nu kan konstaterat en himla tur för Stefan Löfven och Socialdemokraterna att den här lagstiftningen inte gäller för politiska partier. För då hade man åkt dit så det hade det smält om det. Socialdemokraternas Falska marknadsföring när det gäller de här frågorna som jag har berört och en lång rad andra frågor naturligtvis. Det är någonting som jag länge har velat diskutera med Stefan Löven. Gång på gång har jag utmanat honom på en duell. Varje gång så har han valt att hålla sig undan och istället har han skickat ut sina kamrater inom extremvänstern, fackpampar, SSU-are för att vråla, störa, försöka stoppa mina möten på arbetsplatser runt om i landet. Jag tänker inte kalla dig för feg igen Stefan Löwen, men jag har faktiskt köpt en liten procent i dig. Ehm. Ja, vi ser vad det är här ute hoppas jag. Ähm, ja, egentligen hade jag tänkt ge den till dig före påsk, lämpligt nog. Men äh, eftersom du aldrig hörde av dig och eftersom du inte har stått att finna någonstans där jag har besökt några av dina starkaste kommuner så gick ju inte det. Men den finns här om du vill komma och hämta den. Nej, helt okej. Okay. Eh, den 25e det, som någon sa, eller sjöng då. Eh, nu är det precis en månad kvar till EU-valet. Det är ett val som i normala fall inte väcker något större intresse, vare sig bland väljare eller bland Sveriges medier. Men i år kan och bör det egentligen bli annorlunda. Det vore blivit sig i lugn och påstå att valtemperaturen hittills har skilt sig särskilt mycket från valtemperaturen för fem år sedan. Men eftersom det är riksdagsval i höst så kan man ändå anta att temperaturen kommer att stiga lite här nu under de kommande veckorna. EU-valet är ett viktigt val. Det är särskilt viktigt för oss eftersom vi är det enda partiet som på allvar tar strid för svenskt självbestämmande. De närmaste måderna, månaderna så kommer vi att ges en bild av att alla partier i Sverige är mer eller mindre EU-kritiska. Det är nämligen för närvarande väldigt populärt att vara just EU-kritisk. Men trots det, trots alla vackra ord, trots alla fräna utspel mot EU-byråkratin, så sitter de andra partiernas företrädare ändå där, i sina bänkar, i riksdagen, i Europaparlamentet. Vecka efter vecka och röstar för ökad överstatlighet, för ökad maktöverföring till Bryssel, för ett långsiktigt avskaffande av Sverige som självständig nationalstat. Det vi kommer att se under de närmaste veckorna är ett skrupellöst populistiskt bondfångeri. Där den ena efter den andra bedyra sin vilja och sitt intresse att kämpa för och tillvara ta svenska intressen i den europeiska maktelitens korridorer i Bryssels flotta EU-kvarter. De borde skämmas allihop. Partivänner. Partivänner för oss handlar inte EU-valet om att vara lite kritisk. Det handlar inte heller i första hand om enskilda sakfrågor om snus eller jordgubbar eller hur raken gurka måste vara för att få kallas en gurka. Eller om vi ska få lov att TBC-testa kossor eller om det ska införas en finansiell transferskatt. Det är egentligen inte det viktiga alls i det här sammanhanget. För oss handlar EU-valet om i vilken riktning det europeiska samarbetet ska gå. Mer överstatlighet eller mellanstatlighet, federalism eller nationellt självbestämmande. I det perspektivet så spelar det, vill jag påstå, mindre roll om man röstar på ett borgerligt parti eller om man röstar på Socialdemokraterna eller om man väljer att rösta på Miljöpartiet. För de vill ungefär samma sak. Åtminstone sex av våra riksdagspartier vill se en fortsatt utveckling mot ökad överstatlighet ökad federalism och därtill har vi ett sjunde, Vänsterpartiet som intagit en pragmatisk hållning till överstatligheten. Det vill säga att man är för ökad överstatlighet när det passar den egna agendan. Kvar partivänner Kvar finns ett åttonde parti och det är vi. Vi tror på Europas länder och dess folk. Vi tror på samarbete. Vi vill ha samarbete. Vi är övertygade om att det är bra för ett litet exportberoende land som Sverige att ha goda handelsförbindelser med andra länder i vårt närområde. Självklart ska vi bejaka frihandel. Självklart ska vi delta i ett europeiskt samarbete vad avse handel. Och lika självklart är det att samarbeta med andra länder för att kunna lösa gemensamma problem. Det kan handla om internationellt organiserad brottslighet- som man ju av naturliga skäl bäst bekämpar på ett internationellt plan. Det kan handla om miljöproblem som sällan är kopplade till bara ett land. Det kan också handla om att samarbeta bara för att det är bra att göra just det. Samarbeta till exempel när det gäller utbildning, när det gäller forskning. Självklart ska vi, självklart måste vi samarbeta med andra länder- inte minst i Europa. Men partivänner, för att samarbeta så behöver vi inte en gemensam utrikespolitik med en gemensam utrikesminister. Vi behöver inte och vi ska inte ha en gemensam EU-armé. Vi behöver inte och vi ska inte ha en harmonisering av skattelagstiftningen. Vi behöver inte och vi ska inte ha en gemensam valuta. Vi behöver inte och vi ska inte ha en gemensam modell för arbetsmarknaden. Vi behöver inte och vi ska inte ha ett överstatligt lagstiftande parlament. Vi behöver definitivt inte och vi ska definitivt inte ha någon EU-president. Vi behöver inte och vi ska inte ha en gemensam flagga. Vi behöver inte och vi ska inte ha en gemensam nationalsång. Partivänner, vi tror på Europas länder- och dess folk. Vi tror på samarbete, men vi behöver inte och vi ska inte ha ett Europas förenta stater. Och den utvecklingen, den kommer vi att bekämpa med all vår kraft om, om bara en månad när vi har fått möjlighet att ta plats i Europaparlament. Partivänna, vi behöver inte Europas förenta stater. Vad vi behöver, det är ett självständigt Sverige. Och det är ett självständigt Sverige som vi ska ha. Partivänna, EU-valet är viktigt. Det är viktigt och det är en utmaning för oss. En stor utmaning. Vi sitter inte i... Europaparlamentet idag och det är framförallt därför att våra väljare är de mest EU-kritiska och därför de som är minst benägna att gå och rösta i just EU-valet. Så när etablissemanget hävdar att vi skulle gynnas av ett lågt valdeltagande i det här valet så är det precis tvärtom, därför att det är våra väljare som i högsta grad stannar hemma. En av våra huvudmotståndare i det här valet är naturligtvis Federalisterna, de som vill bygga vidare på monsterstaten De som vill koncentrera mer och mer makt till Bryssel Federalisternas stormaktsambitioner ska vi naturligtvis kämpa mot med all kraft Men lika viktigt är att vi bekämpar vår andra huvudmotståndare Och det är soffan Faktum är partivän att på valdagen gör den här förbaskade soffan Större skada än de samlade federalisterna i hela Europa tillsammans. Därför att soffan begränsar våra möjligheter att bekämpa federalisterna alla andra dagar under mandatperioden. Den som stannar på sofflocket istället för att rösta bidrar i lika hög grad som federalisterna själva till att den destruktiva utvecklingen kan fortgå. Det duger inte partivänner. Det duger inte partivänner och Sverigevänner. Det är allvar nu. Vårt land splittras. Vårt land faller isär. Samtidigt som makten över vår vardag finns hos andra länders politiker. Politiker som vi inte kan rösta på. Politiker som vi inte kan avsätta. Det kan vi aldrig acceptera. Vi kan inte acceptera att Andra länders politiker har större inflytande över svensk lagstiftning än vad jag och de övriga 348 ledamöterna i Sveriges riksdag har. Nu har vi partivänner en månad på oss. Fyra veckor för att ta tillbaka makten över vårt land, ta tillbaka makten över vår vardag. Nu har vi partivänner den möjligheten, så låt oss tillsammans kämpa med all kraft för... Att gemensamt skapa nationell frihet, självbestämmande och demokrati i ett Europa av fria nationalstater. Vi ses i valrörelsen. Tack så hemskt mycket för att ni ville lyssna.